Zortzigarren unitatea, A atala, sintomak eta gaixotasunak, B. Gernu infekzioa duen gaixoak sintoma hauek izaten ditu. Giltzurunetako mina izaten du, maiz, egin behar izaten du pixa, eta erresumin sentsazioa izaten du pixa egitean. Naiz eta maskuria utxik egon, pixa egiteko gogoa dauka. Pubi saldean mina sentitzen du. Eta sukarra izatea eta hotzikarak sentitzea oso arruntada. Biotzekoaren sintoma nagusiak hauek dira. Gaixoak bularraldean min handia sentitzen du eta ezkerreko besoan eta sorbaldan presioa. Arnasa hartzeko zailtasuna izaten du eta zorabiatuta eta zurbilegoten da. Bi gaixotasun hauek larriak dira eta lehenbaileen medikuari deitu behartzaio.